Flytte. Noget, man up til lige kan gøre i et snuptag, som hvis man flytter små ting. Men at flytte store ting af værdi eller personer er ofte ikke et snuptag. Jeg tørstede efter en god begrundelse for, hvorfor jeg og mit liv blev flyttet. Som var det en lille ting. Og jeg følte mig som den mindste ubetydelige ting i familieafdelingens magtfulde næve, hvor jeg de seneste år havde udleveret alt af værdi. Alt, hvad jeg kunne forhandle med. Jeg havde foldet alt ud, men nu skulle alt pakkes ned igen. Det, du hørte her, var et uddrag fra De Anbragte. En bog, der samler 21 fortællinger fra unge, der har været eller fortsat er anbragt i Danmark. I podcasten her går vi i dybden med nogle af fortællingerne og dykker ned i afgørende episoder fra forfatternes opvækst.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 Ifølge organisationen, de anbragtes vilkår, er der i Danmark næsten 14.000 børn og unge anbragt uden for hjemmet. Det vil altså sige, at de ikke bor sammen med deres biologiske forældre. Det svarer til cirka 1% af alle børn og unge i Danmark. Sofie Wood har været et af de børn. I dag er hun 30 år og ser tilbage på en barndom, der mildest talt har været kaotisk. Det, du skal høre nu, er Sofies fortælling om, hvordan det var for hende at vokse op i en familie med misbrug. Alt for meget ansvar, og samtidig kæmpe med systemet for at blive hørt. Jeg øh, har været anbragt som barn, og øh, jeg var anbragt øh, først og fremmest på en døgninstitution, og så har jeg været anbragt på et opholdssted, et privat opholdssted, og så har jeg været i aflastningsfamilie. Og jeg blev anbragt ret sent, så det er meget sådan, det der karakteriserer min anbringelseshistorie, det er, at øh, jeg blev anbragt øh, som teenager. Og det er faktisk ret sent at blive. Altså man, i dag går man jo ud for en praksis, der hedder jo før jo bedre. Og tingene i min familie havde jo været slemt i mange år. Så det var faktisk ret sent, jeg blev anbragt. Jeg er fra en familie med øh, to forældre, der er misbrugere. Og det er jo sådan set det, der er grunden til, at jeg har været anbragt. Og at mine søskende har været anbragt. Jeg har fire søstre, så vi er fem børn i alt. Og vores forældre har... Så længe jeg kan huske, hvad on sammen. Øh, hele, hele vores liv har de været sammen, og så har de ikke været sammen. Og så har de været sammen, og så har de ikke været sammen. Hvilket jo også er vildt kaotisk at være i som barn. Og hele den der splitting og øh, skyld og skam over, hvem skal man... Øh, man vil ikke gøre mor ked af det, man vil heller ikke gøre far ked af det. Og så lagt oven i det, er der et misbrug. Min mor øh, er ædrualkoholiker øh, på 16. år. Og... Øh, min far, han døde desværre en overdosis tilbage i 2011. Selvom han havde år, hvor han altså også frem og tilbage var clean og så fik tilbagefald og tilbagefald. Så det har været en ret kaotisk opvækst. Det var først da jeg blev omkring de der 10-11 år, at jeg så kunne se en forskel fra min familie og min klasskammeraters familie eller mine venner og veninders familie, familier. Og på det tidspunkt, der var det sådan, at det gik op for mig, okay, der er et eller andet mærkeligt ved min familie. Men ellers så er det jo ikke sådan, at børn øh, bare tænker, nå, min familie, der er noget helt galt. Øh, det er de alkoholikere, altså det, det er svært at sætte en finger på. Men lige så stille er der bare nogle ting, mange skænderier, det er utrygt jeg skal hele det der med at skulle regne ud, okay, hvornår er det næste skænderi, og hvad kan trigge det, og hvordan kan jeg løse det som barn, og hvad kan jeg gøre for at gå på listefødder, og hele det der med at skulle udregne alle mulige situationer, der kunne blive kaotiske i hjemmet, er bare ekstremt belastende for, for børn. Så det der ligesom var min redning, det var min skole, så jeg har virkelig brugt min skole rigtig meget som et frirum, og den her øh, privatskole er en meget gammel skole. Altså det er jo sådan, at der har været jubilæumer, der er det jo folk, der har overlevet øh, første og anden verdenskrig, der kommer, og de er gået på skolen. Så det er en meget gammel skole og meget øh, flot skole, velholdt. Og den ligger midt i hjertet af den her by, øh, hvor man først for at komme ind på skolen, skal man igennem en port. Og det er sådan en flot øh, metalport. Og så kommer man ind i skolegården, som er en, altså en meget stor gård, og så er der nogle flotte murstens, røde murstensbygninger, som er skolen. Jeg kan huske følelsen af, at hver gang jeg kom ind igennem den her port, så var det bare sådan, åh, helle. Så var der bare sådan, det var fred på en eller anden måde, og jeg glædede mig til, okay, nu skulle jeg op, i, op og fremlægge i dag om et eller andet. Jeg havde Synes selv, jeg havde forberedt mig virkelig godt til, eller øhm, en eller anden, jeg syntes for sød, og jeg glædede mig til at se øh, en af mine klassekammerater, eller ting, jeg glædede mig til i løbet af dagen. Øhm, det var bare ligesom om, at så snart jeg så kom øhm, ind igennem de porte, så øh, var det bare et fristed. Overordnet set en meget flot og velholdt skole, med et, et ret godt... Øh, miljø øh, Og de primære lærere, der var tilknyttet i klassen, gik meget op i, at der var ikke noget, der hed mobning. Og vi skulle løse de problemer, der var. Var der nogen, der var ked af det, eller følte sig udenom, så, øh, udenfor, så blev det taget op. Og det har også gjort, at jeg ikke har følt mig som den mærkelige. Øh, for jeg har på en eller anden måde kunne skjule, at øh, det har været kaotisk i mit hjem. Men jeg har jo så kommet og har præsenteret min... Min lektier pænt, eller du ved, det jeg har lavet har været godt mine afleveringer, og jeg har været rigtig dygtig socialt, haft rigtig gode kammerater. Jeg tror, at måden, at skolen blev det ultimative frirum for mig, var, at der var struktur, og der var, jeg vidste, hvad jeg skulle, jeg vidste, hvad sker der, når klokken ringer ind og ud, hvad sker der, når øh, jeg skal op og fremlægge det her? Eller hvad, hvad, hvad kan jeg forvente af den her lærer? Eller øh, nu skal vi til den her aktivitet. Den der forudsigelighed har 100% været med til at give mig et, det frirum, jeg manglede hjemmefra, hvor alt har været kaotisk. Så det var et rigtig godt modstykke til det, jeg kom fra derhjemme. Og jeg havde nogle utroligt omsorgsfulde voksne omkring mig på skolen altså helt fra, fra dem, der har været der i børnehaveklassen, de kommer jo hen til en, selvom jo ældre man bliver og kommer højere og højere op i klassetrin, så får man stadig et kærligt kram af dem, og de er sådan, kan du huske i anden klasse, da vi lavede det her, og man har lov til at komme over i SFO'en, lige at sige hej, selvom man går i 7. klasse og sådan noget. Ikke? Så det var nogle meget omsorgsfulde voksne mennesker, og det havde jeg brug for. Jeg havde brug for, at der var voksne mennesker, der så mig og anerkendte, anerkendte, at jeg var en, en nu siger jeg, god pige, men i den forstand, at jeg duede til noget, jeg var god til noget, jeg var værd at elske og holde af, og jeg fik ros for sådan, den, jeg var. Og jeg kan mærke, at jeg bliver rørt over det, fordi altså, det var bare priceless, altså det er noget, jeg ikke kunne få derhjemme, øhm, som jeg fik. Og det er det, der har været med til, også sammen med mine kammerater selvfølgelig, som har taget mig, som var jeg fuldstændig normal, har været altafgørende også, at mine klassekammerater øh, bare har accepteret mig for mig, og ikke hvad jeg kommer fra. Øh, det tror jeg har været med til at sådan, skabe det største frirum. Jeg tror også, at det som det som så gør, at jeg bliver rørt, når jeg taler om, hvor stort et frirum, den her skole har været for mig, det er jo så også, hvor sørgeligt det er, at jeg så bliver fjernet fra det eneste i mit liv, der betyder allermest for mig, udover min familie selvfølgelig, som jeg jo også bliver fjernet fra, men at, at kommunen tager det fra mig, at selvom jeg fortæller dem, hvad der, hvad der er det allervigtigste i mit liv, hvad jeg har allermest brug for, selvom de voksne på skolen fortæller kommunen, hvad jeg har, hvad de mener jeg har brug for, øh, så, så bliver det bare, altså, så bliver det bare overset. Øh, det er ikke vigtigt nok, og det gør bare, at jeg føler at svigtet har været endnu større fra det offentlige side, øh, fra systemets side, at det her, det var bare, det var mit fristed som de fjernede fra mig. Vi starter i noget familieterapi. Hvor øh, vi skal lave nogle aktiviteter, som bliver overvåget, øh, sammen med vores forældre også. Og jeg kan huske, vi sidder om sådan et ovalt øh, bord. Øh, mig og min storsøster og vores mor. Og så skal vi ellers snakke om alle de problemer, der er i hjemmet. Og øh, man kan sige, det lyder jo også rigtig fint at fortælle om de her ting. Problemet med det var, at så tager vi hjem. Og så kan man ellers få lov at høre for, hvad var det, I sad og sagde? Og... Øh, føle, føl, at man har udleveret hele sit hjem foran sin mor, så det at man jo, man, hende ville vil vi jo heller ikke gøre kede af det. Og øh, efter det, så øh, husker jeg egentlig, at øh, der lige så stille øh, ikke sker så meget for mig. Jeg bor egentlig bare derhjemme, øh, og er den eneste, der bor derhjemme til sidst. Øh, de andre er, er faktisk kommet i pleje. Og det er der, hvor det sådan for alvor bliver rigtig slemt i hjemmet. Og det ender faktisk med, at vi selv er nødt til, at, eller jeg og min storsøster selv er nødt til at gå til kommunen og sige, at nu kan jeg og hende ikke, ikke bo hjem længere. Hun kommer nemlig hjem. Min storsøster kommer hjem for sådan en forlist øh, familiepleje. Jeg kan bare huske, den periode var bare så slem. Altså, har taget min mor i at drikke i smu. Når jeg har været inde hos vores genbo og været derinde, og så lige hårdt, jeg havde glemt at hente noget, ikke? så skynd hun sig gennem en øl af vejen. Det var bare rigtig slemt. Og jeg kan huske en skræklig morgen, øh, jeg vågnede op ved, at mine to øh, små søskende, som altså var blæbørn børn på det tidspunkt, de vækkede mig. Øh, de, kunne, de havde lige lært at gå, og de vækkede mig, og jeg var sådan, hvad sker der? Og så kunne jeg godt se, at vi var helt alene hjemme, dem og mig. Og øh, jeg går ind og sætter banana, bananer i pyjamas på, og, fordi det ved jeg ligesom, det kan jeg da underholde dem lidt med. Og klokken er 6 eller 7 om morgenen, eller den er i hvert fald meget tidlig. Og lige pludselig kan jeg høre døren åbne, og så er det bare vores mor, der stangstiv, kommer væltende ind ad døren, og øh, siger, at øh, pigerne, mine søskende, de skal med ind i seng igen. Og jeg kunne bare mærke den der utryghed og uro, og jeg var bange. Og jeg var bange på for min for søsknes vegne. Og øh, så gik hun jo ind og sov med dem. Men de kom jo ud til mig igen. Og det, det er også bare et billede, jeg har for evigt på nethænden, at så tager hun det med ind for at sove, fordi det også er hendes behov. Nu skal mor ind og sove, og I skal med ind og sove. Og så kommer de ud til mig. Det der med, hvor, hvor stor en tryghed de også havde i mig. Altså det var mig, de gik til. Altså jeg var 12-13 år gammel. Men jeg var den primære voksne nogle gange i hjemmet. Det er jo, det er jo forfærdeligt egentlig at tænke på, at jeg, har, jeg er den, de har været i perioder måske mest knyttet til i hjemmet. Så det er sådan nogle minder, jeg havde på det tidspunkt, hvor det bare var helt galt. Og så var det, at min storsøster og jeg vi gik op på kommunen og sagde, nu kan vi ikke være hjemme længere. Og vi gik derop med noget, nogle familiemedlemmer, vi havde, der, der gerne ville hjælpe os med at finde ud af, hvad der skulle ske. Den dag, som min søster og jeg går op på kommunen for at sige, at vi ikke kan være hjemme længere, der har vi en klar forventning om, at nu skal der i hvert fald ske et eller andet. Og det var et øh, meget ubehageligt møde, fordi jeg kan huske, at jeg følte, at jeg skulle forsvare, hvor slemt det var i hjemmet. Jeg følte, at jeg virkelig skulle tale min sag for, det er så slemt, jeg kan ikke være hjemme længere. Og det var jo nogle voksne mennesker, der godt kendte til øh, vores familiesituation. Det var jo nogle voksne mennesker, der allerede havde anbragt nogle af mine søskende. Det var nogle voksne mennesker, som jeg havde lavet underretninger hos, som ikke havde taget det alvorligt nok, hvis man kan sige det sådan. Så det her var sidste chance for at fortælle, nu er det så slemt, vi kan ikke bo hjemme, os to, og slet ikke mig, vi har jo ikke været nogen steder på det tidspunkt, vi kan ikke bo hjemme længere, i er nødt til at gøre noget. Jeg kan huske, at de, de voksne på det her møde siger, det er jo så kommunen, at de jo næsten reagerer med sådan en, gud, er det så slemt? Ja, det er så slemt. Og jeg kan læse i min journal, det her møde er faktisk ret godt beskrevet, og øhm, der står nogle sætninger, jeg har sagt, som, som jeg også husker, at det er det, jeg har sagt. Hvilket faktisk er rigtig rart at kunne kigge tilbage i sin journal og kunne se, okay, det som jeg husker, er faktisk også det, der er gengivet i min journal. Jeg vil så også sige, at ofte kommer man ud for, at der står noget i en journal, hvor man tænker, hmm, det er så bare slet ikke sådan, jeg husker det. Så det var faktisk rigtig rart at se det her møde beskrevet ret grundigt. Og der siger jeg for eksempel, at noget som, øh, mor, vi elsker dig. Vores mor kommer også til det her møde. Mor, vi elsker dig jo, men du drikker jo for meget, og nu er det altså blevet så slemt, og det er ikke fordi, vi vil gøre dig kede af det. Altså, hele den her møde, jeg undskylder for, at jeg har det så dårligt, at jeg er nødt til at blive fjernet. Og det siger jo også lidt om, at jeg var bare sådan som barn. Jeg ville så gerne passe på dem alle sammen, også min mor og min far. Og, og, og det var bare så tydeligt på det her møde, at jeg følte, jeg skulle kæmpe for at retfærdiggøre, at jeg ikke kunne bo hjemme, samtidig med, at jeg skulle sidde ikke og gøre min mor ked af det. Og så er det jo kommunen, som jeg sagde, får det sådan, gud, er det så slemt? Og så er det, de beslutter sig for at anbringe os akut på byens døgninstitution. Den her døgninstitution havde simpelthen første parkets plads nede ved den ene sø. En meget, meget dyr grund. Og det var helt sprit nye bygninger. Kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe kasser, som bare var højt til loftet. Øh, store vinduer med kæmpe søudsigt. Og min søster og jeg, vi blev øh, anbragt øh, på Piegangen. Men vi fik et værelse i hver vores ende. Så vi boede i hver vores ende af den her gang. Og så øh, blev vi bare mødt af... Øh, her er der en masse regler, og dem skal I altså følge. Og det var ingen udgang de første 14 dage. Vi må ikke have mobiltelefoner med kamera. Så var det også det her med, at der var lås på dørene. Der var lås på rum, hvor man kunne spørge. Der skulle jeg for eksempel spørge, må jeg få bind? Må jeg få mere tandpasta? Jeg skulle også have låst op for øh, alt, hvad der hedder øh, madvarer, som ikke bare lige var det, der var i køleskabet, og knive hvis jeg skulle bruge en kniv, der var skarpere end en smørkniv. Og det, det kan jeg jo selvfølgelig godt forstå, fordi vi havde, vi havde nogle episoder med Peter var meget, meget psykotisk, som gik rundt med, kniv, med smørkniv og troede personalet. Hun troede sjovt nok ikke også andre unge, men, men hun, hun blev så psykotisk, og så gik hun og troede de, de ansatte, og så tændte hun for alle vandhanerne, på alle badeværelserne og lavede oversvømmelse smadrede potteplanter, så der var jord over det hele, smadrede sofa, hønder, møbler, Øh, skreg og skreg og skreg. Jeg kan bare huske, hun skreg så meget, hun havde værelse lige over for mig, og jeg var den eneste på den institution, der gik i skole, fordi skolen var jo mit frirum. Så øh, det vigtige for mig, da jeg var anbragt på den døgninstitution, det var jo, at jeg havde min skole. Jeg kunne gå til og fra skole, det var, det var jo en kæmpe sejr for mig, at ja, jeg var, jeg var akut anbragt her på ubestemt tid, men jeg kunne gå i skole. Problemet var så, at så de andre unge, der jo ikke havde skole, altså så den der meget kaotiske, øh, kaotiske hverdag, gjorde jo, at så kunne jeg ikke sove, eller det var svært at komme op om morgenen, eller hele den der uforudsigelighed, der var, øh, kunne nogle gange godt lidt være en hindring i forhold til også det her med, at jeg skulle passe min skole. Det, der jo så blev svært for mig lige pludselig, det var at skulle til at forklare mine klassekammerater, hvorfor går jeg til højre nu, i stedet for at gå til venstre, der hvor jeg jo egentlig øh, bor, eller hjemme hos vores mor. Ikke? Fordi jeg fulgte jo med nogen noget af vejen hver dag, fra da jeg boede hjemme hos min mor. Og lige pludselig boede jeg på den her døgninstitution, som lå i den stik modsatte retning. Og jeg fik at vide i første omgang, at øh, vi skulle kun være på den her døgninstitution 14 dage så, så vil de vide, hvad der så skulle ske. Og de der 14 dage, der tænker jeg, så behøver jeg jo ikke sige noget til mine klassekammerater, fordi det er jo korttidssigtet. Men det her trækker ud, øh, og det trækker ud på ubestemt tid, øh, det er sådan set bare, nu er, nu er vi hernede, og jeg ved ikke, hvor lang tid vi er her. Men jeg holder taktikken med simpelthen, og øh, jeg lyver ikke, og siger, at jeg ikke bor hjemme, hvis det giver mening. Men jeg siger, Heller ikke, <laughs> hvor jeg skal hen. Så øh, på et tidspunkt, så begynder de at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor går jeg rent faktisk den her vej? Jeg troede, du skulle med den anden vej. Og så er det jo sådan noget, om jeg skal lige hente noget nede i gågaden, eller jeg, ja, nu skal jeg lige op til en eller anden, eller øh, rigtig mange sådan forklaringer på alt muligt, sådan så jeg kunne komme udenom og skulle fortælle, det er fordi, jeg ikke bor hjemme længere. Og øhm, det var bare så skamfuldt for mig, at, øhm, at, at sige, at jeg boede på en institution. Altså, det, så kunne der nærmest ikke være mere galt med mig. Og øhm, det var virkelig svært at, at holde skjult. Så det var rigtig meget med at kunne, sådan, oh, hvis jeg gør det, og siger det, og hvor skal jeg så? Hele den der med at udregne situationer og scenarier, er meget kendetegnende for mig og min anbringelse at jeg hele tiden skulle regne ud, hvis jeg gør det her, hvis jeg laver det her træk, hvad, kommer, hvad er modtrækket så? Så det brugte jeg ekstremt meget energi på, og jeg døde rigtig meget med hovedpine og mavepine. Jeg begyndte faktisk at blive rigtig fysisk dårlig. Og det er et øh, ret velkendt tegn på børn, der øh, mistrives, <laughs> og som øh, ikke måske fortæller, hvordan de rigtig har det, til hvad, hvad er det, de voksne også forventer af mig? På trods af, at Sofie mistrives og i høj grad kommer gennem dagen ved at skjule sine følelser, var skolen stadig et sted, hvor hun havde plads til at være sig selv. Og det går faktisk ret godt i skolen, både socialt og fagligt. Især 7. klasse er et skældsættende år for Sofie. 7. klasse var bare det år for mig, som var... Og jeg smiler nu, når jeg, når jeg tænker tilbage, for det år var bare det bedste og samtidig det værste. Og det bedste år i den forstand, at jeg trivede socialt og fagligt, og det kan jeg huske, i 7. klasse kom der tre nye, og en af de her blev faktisk en af mine bedste venner, øh, kan jeg huske, en, en dreng. Og jeg, jeg synes egentlig, jeg snakker både godt med drenge og piger, men særligt ham og mig, vi havde bare noget sådan helt unikt. Vi kunne bare snakke om alt, og... Øhm, var også hjemme ved hinanden og sådan noget. Altså vi var bare, vi fulgtes også nemlig til og fra noget af vejen til skole. Han skulle ned til Banegården, og jeg skulle den vej, og så skulle jeg dreje af, så vi fulgte Det var meget naturligt. Vi brugte bare rigtig meget tid sammen. Men jeg brugte generelt bare meget tid med mine klassekammerater. Og jeg kan huske også, at, at på det tidspunkt for jeg ligesom også knækket koden fagligt til, hvad, hvad er det, de voksne også forventer af mig? Øhm, jeg brugte min dagbog rigtig meget. Både det har jeg faktisk gjort helt fra at jeg var 11 og så op til at jeg var måske 16-17 år eller sådan noget. Så min dagbog har jeg brugt rigtig meget også, hele taget. Det der med at lidt at kunne forsvinden ud og, og være kreativ, og, men også bare komme ud med mine følelser, var, var vigtigt. Men det, der jo også er lidt trist, er, at ja, jeg brugte mine dagbøger, men så havde jeg fasaden på, både i skolen og ja, på dag, øh, døgninstitutionen og sådan noget. Men mine lærere har jo været sindssygt skarpe, for jeg kan læse i min journal, at de, de skriver noget, der er så fint, jeg burde faktisk næsten finde det. De skriver, at øh, jeg er jo en pige, som er meget dygt, altså jeg ligger fagligt rigtig godt, og jeg har rigtig gode venner og gode sociale egenskaber, og så kommer der også sådan en, men hun er jo et, og et eller andet sted også en skrøbelig pige, der virkelig har brug for øh, støtte, altså og det, og det er så fint skrevet, fordi de både for det med, at jeg har de sider, som jeg selv kan se jeg har, og så faktisk også de sider, jeg skjuler, og det er jo måske det ypperste som fagpersoner faktisk kan kan gøre med de børn, de arbejder med, det er at se hele paletten. Og det kunne de voksne med mig. Og, og, og igen det her, nu vender jeg tilbage til, til at det igen er, det gør mig bare så vred, at når mine voksne omkring mig har været så dygtige til at kunne se alt ved mig, og har formidlet det videre til kommunen, så er det bare blevet taget, altså ikke seriøst. Det synes jeg er skræmmende, at der ikke er valgt at blive lyttet til de fagpersoner, der har kendt mig i mange år på det tidspunkt. Så alt det, der har været rigtig godt i 7. klasse, der er jo så det her modstykke med ting, der er rigtig dårlige. Og det var blandt andet det her med, hvor slemt det blev derhjemme inden jeg blev anbragt på Døgninstitutionen, at jeg vidste at nogle af mine klassekammerater, sandsynligheden for, at de så min mor fuld i byen, var der. Så der var også den her usikkerhed med at skulle skjule, hvordan det var i mit hjem, og samtidig brilliere. Altså, det var faktisk rigtig svært at både have, at jeg vil være den bedste ven I har, og den dygtigste elev øh, I har, og samtidig så er det bare, at jeg skal skjule, at min mor drikker, og min far er ikke inde i billedet lige nu. Og altså, hele det her med. Øh, og, og skulle skjule er bare fyldt bare ekstremt meget. Det var bare en, en tid, hvor at så snart jeg så var, var, altså, kom hjem fra skole, altså inden jeg blev anbragt på døgninstitutionen der i 7. klasse, lige så snart jeg kom hjem, åbnede jeg min Harry Potter-bog eller min øh, dagbog, og så øh, enten skrev jeg eller læste jeg. Og hvis jeg så blev kaldt på, at nu skulle jeg det ene eller det andet, der er vasketøj eller et eller andet, altså... Der er det her, nu skal vi gøre det. Nu skal du gøre det her. Nu skal der ske det her. Så smækkede jeg min bog sammen, ordnede det, jeg skulle, gik tilbage og åbnede min bog. Altså det blev så slemt, at jeg i hvert øjeblik, jeg havde, fra jeg ikke gik i skole eller øh, lavede pligter, der læste jeg i min bøger. Øh, så det var bare øh, renskme. Jeg er anbragt på døgninstitutionen et halvt år. Så det vil sige lige inden 8. klasse. der øh, for jeg at vide, at jeg skal flytte. Jeg får faktisk at vide at i juli. Ja, der, der er 7. klasse ligesom øh, slut. Og jeg skal lige knytte et ord til det med 7. klasse, hvor det pikede. Jeg øh, vandt faktisk øh, bogprisen. Vi havde sådan noget på skolen. Hvert år fik en bestemt elev i hver klasse en bogpris. Og den her bogpris fik man, hvis man havde udmærket sig på en eller anden måde. Og jeg fik bogprisen for 7. klasse. Og det, som min lærer havde skrevet, grunden til, at jeg skulle have den her bogpris, det bliver læst højt ved skoleafslutningen, så skal man op og have overrækt både talen der, og så den bog, man får. Og det, der stod, det var simpelthen citater fra alle mine klassekammerater, der skrev, hvor god en ven jeg var. Altså, hvor det var sådan noget, Sofie, hende kan man bare regne med. Sofie, hun er sådan en, der holder på alle dine hemmeligheder. Uh, Sofie er bare, hun er der altid for dig. Altså sådan, det var bare... Ja, det var bare så stort, og jeg har stadig det brev, og jeg har stadig den bog, og jeg har, altså sådan, jeg har stadig talen, de har skrevet liggende. Øhm, så det betyder rigtig meget for mig at afslutte med den, fordi at der jo så ikke gik mere end en halv måned, og så får jeg at vide. Nu er beslutningen taget, du skal flytte. Det gjorde jo så, at 7. klasse var jo både godt og skidt, men jeg vidste jo så, at 8. klasse ville ikke blive til noget i den klasse, og det var bare ja, hjerteskærende. Herefter lader vi Sofie for nu. Ved hendes eneste frirum, der står til at blive taget fra hende. I næste afsnit kan du høre, hvordan Sofie kommer videre herfra, og hvilken tid, der venter hende. Vi har præsenteret Sofies mor for Sofies fortælling. Sofies mor bekræfter, at det har været en opvækst, der har været præget af kaos og misbrug. Til gengæld er hun i dag ædru på 16. år og har en relation til Sofie. Du har lyttet til et afsnit af De Anbragte. Afsnittet er tilrettelagt og redigeret af Gunvar Tarbakholdt. Bakholdt, Alex Cortez har lavet lyddesignet, og det er Ungdomsbyrået, der har produceret afsnittet. Mit navn er Alberte Bendelsen.